у вас, Гастінгс, я знаходжу хрестоматійний зразок нормального розуму. Сподіваюся, я не ненормальний, сказав я. Ні, ні. Ви красиво і чудово збалансовані. Ви втілення розсудливості. Ви розумієте, що це для мене значить? Коли злочинець планує злочин, найперше, що він намагається зробити, це обдурити. Кого саме? В його свідомості Образ нормальної людини. Можливо, насправді такої людини і не існує. Це математична абстракція. Але ви підпадаєте під неї настільки близько, наскільки це можливо. Бувають моменти, коли у вас трапляються проблиски, Коли ви піднімаєтеся вище середнього. Моменти, сподіваюся, ви мені пробачите, коли ви опускаєтеся у цікаві глибини тупості, але загалом ви приголомшово нормальні. Яка мені з цього користь? Ось така. У вашій свідомості, як у дзеркалі, я бачу відображення того, у що злочинець хоче, щоб я вірив. Це жахливо корисно і спонукає до роздумів. Я не зовсім зрозумів. Мені здалося, що слова Пуаро навряд чи були компліментом. Проте він швидко звільнив мене від такого враження. «Я неправильно висловився», – швидко сказав він. «У вас є бачення розуму, злочинця, А мені цього бракує. Ви показуєте мені, у що злочинець хоче, щоб я повірив. Це чудовий дар». «Бачення», – замислово мовив я. «Так, мабуть, у мене є бачення». Я подивився на друга через стіл. Він палив свою крихітну цигарку. І дуже сердечно дивився на мене. Дорогий Гастінгсе, пробурмотів він, ви мені справді дуже подобаєтеся. Мені було приємно, але ніяково, і я поспішив змінити тему. Ну, діловим тоном сказав я, поговоримо про справу. Погоров відкинув голову назад, його очі звозилися. Він повільно видихнув диму. Я ставлю собі запитання. Промовив детектив. Так, нетерпляче сказав я. Ви безсумнівно теж? Звісно, відповів я. І теж відкинувшись назад, і промруживши очі, я запитав. Хто вбив лорда Еджвера? Порав одразу ж випростався і енергійно похитав головою. Ні-ні, зовсім ні. Хіба це запитання? Ви схожі на людину, яка читає детектив? і ні сіло, ні впало по черзі починаю підозрювати кожного персонажа. Згоден, одного разу я і сам змушений був це зробити, але то був дуже винятковий випадок. Якось я вам про нього розповім. Це був предмет моєї гордості. Але про що ми говорили? Про запитання, які ви ставите самі собі, сухо відповів я. Мені так і хотілося сказати, що моя реальна користь для нього – це бути його компаньйоном, перед яким він може хвалитися, але я стримався. Якщо поро хоче повчати, то нехай. «Що ж», – сказав я, – «послухаємо їх». Це було все, чого прагнуло самолюбство цього чоловічка. Той знову відкинувся назад і продовжив у своїй манері. Перше запитання ми вже обговорили. Чому лорд Еджвер змінив свою думку щодо розлучення? На цю тему мені напрошується кілька ідей. Одну з них ви вже знаєте. Друге запитання, яке я ставлю собі – що сталося з тим листом? У чиїх інтересах було, щоб лорд Еджвер та його дружина і надалі були пов'язані? Третє – «Що означав вираз його обличчя, який ви побачили, виходячи вчора з бібліотеки?» «Гастінгсе, у вас є відповідь на це запитання?» Я похитав головою. «Я не розумію». «Ви впевнені, що вам це не привиділося? Іноді, Гастінгсе, у вас багато уява, занадто яскрава». «Ні-ні, я енергійно захитав головою». Я цілком упевнений, що не помиляюся. Тоді треба це з'ясувати. Моє четверте запитання стосується пенсне. Ані Джейн Вілкінсон, ані Карлота Адамс не носять окулярів. То що ж робили окуляри в сумочці Карлоти Адамс? І моє п'яте запитання – чому хтось телефонував, щоб дізнатися, чи Джейн Вілкінсон у чизіку? І хто це був? Це, мій друже, ті питання, які мене мучать. Якби я міг відповісти на них, то почувався б набагато щасливішим. Якби мені вдалося хоча б сформулювати теорію, яка мала б хоч якось їх прояснити. Моє его не так би страждало. Є кілька інших запитань, додав я. Яких? Хто втягнув у цей розіграш Карлоту Адамс? Де вона була того вечора до і після десятої години? Хто такий той Ди, який дав їй золоту скриньку? Ці питання очевидні, сказав Пуаро. Їм бракує тонкощів. Це просто те, чого ми не знаємо. Просто факти. Ми можемо дізнатися відповідь будь-якої хвилини. Мої ж запитання, мій друг, психологічні. Маленькі, сірі клітинки мозку. Поро, відчайдушно видав був я, я відчував, що будь-якою ціною повинен його зупинити. Я не міг більше цього слухати. Ви говорили про ще один візит сьогодні. Детектив подивився на свій годинок. Це правда, сказав він, я зателефоную і з'ясую, чи зараз зручно. Він пішов і через кілька хвилин повернувся. Ну, мовив Поро, усе добре. «Куди ми вирушаємо?» – запитав я. «У будинок сера Монтег'ю Корнера в Чизіку. Я хотів би дізнатися трохи більше про той телефонний дзвінок». Було близько десятої, коли ми під'їхали до будинку біля річки в Чизіку, який належав серові Монтег'ю Корнеру. Це був великий маєток, що стояв у глибині присадибної території. Нас впустили у гарно оздоблену залу, праворуч – Крізь відчинені двері виднілася їдальня з довгим полірованим столом, освітленим свічками. «Будь ласка, прошу сюди!» Дворецький провів нас нагору широкими сходами в довгу кімнату на другому поверсі з видом на річку. «Мсьє Еркюль Пуаро», – оголосив він. Це була дуже пропорційна кімната, а затінені абажурами тьмяні лампи надавали їй старомодності – в одному кутку кімнати біля відчиненого вікна стояв стіл для бриджу, і навколо нього сиділо четверо людей. Коли ми увійшли в кімнату, один із них підвівся і підійшов до нас. «Мсьє Пуаро, дуже приємно з вами познайомитися». Я з цікавістю подивився на сера Монтег'ю Корнера. У нього були чіткі єврейські риси, обличчя, дуже маленькі розимні чорні очі й акуратна перука». Треба сказати, що він був коротуном, що найбільше 5 футів 8 дюймів, а ще цей чоловічок був надзвичайно манірний. Дозвольте мені відрекомендувати вам містера та місіс Відберн. Ми вже зустрічалися раніше, жваво сказала місіс Відберн, і містера Роса. Рос був юнаком років 22 і з приємним обличчям і білявим волоссям. Я перервав вашу гру. «Безмежно перепрошую», – промовив Пуаро. «Нічого, ми ще не почали. Ми тільки зібралися роздавати карти. Кавимся, Поро Той відмовився, але пристав на пропозицію випити старого бренді. Напій подали у величезних келихах. Поки ми його попивали, сер Монтег'ю щось там розказував. Він говорив про японські гравюри, китайські лаковані мініатюри, перські кілеми, французьких імпресіоністів, сучасну музику та теорію Ейнштейна. Потім господар сів і благовійно нам усміхнувся. Він відверто насолоджувався своїм виступом. У тьмяному світлі чоловік нагадував якогось джина із середньовіччя. По всій кімнаті рясніли вишукані зразки мистецтва і культури. «А тепер, сере Монтиг'ю, – сказав детектив – я не зловживатиму вашою добротою і перейду до причини мого візиту. Сер махнув рукою, що нагадувала лапу з пазурами. Не треба поспішати, час нескінченний. У цьому будинку завжди так почуваєшся, – зітхнула місіс Відберн. Тут так чудово. Я не жив би в Лондоні навіть за мільйон фунтів, – вів далі господар. Тут панує старосвітська атмосфера спокою, яку, на жаль, ми відкинули в ці часи потрясінь. Раптом мені спала на думку пустотлива фантазія, що якби хтось справді запропонував серові Монтег'ю мільйон фунтів, то ця старосвітська атмосфера випарувалась би вмить. Але я відкинув такі єретичні думки. Зрештою, що таке гроші? – пробурматіла місіс Відберн. О, задумливо видобув містер Відберн і необережно забрескотів монетами в кишені штанів. Чарльз доікнула чоловікові місіс Відберн. "Вибачте", сказав той і перестав. "Вважаю непростимо говорити про злочинність у такій атмосфері", вибачливо почав пору. "Зовсім ні", сер Монтегю граційно махнув рукою. "Злочин може бути витвором мистецтва". Детектив може бути мецем. Я не говорю, звичайно, про поліцію. Інспектор сьогодні був тут. Цікавий чоловік. Він ніколи не чув про, наприклад, бенвенуту ліні. Гадаю, він прийшов з приводу Джейн Вілкінсон. З безпосередньою цікавістю промовила місіс Вітберн. Тій леді пощастило, що минулого вечора вона гостювала у вашому будинку, зазначив Пуарон. «Мабуть», – сказав господар, – «я запросив її сюди, бо знав, що вона красива і талановита, і сподівався, що зможу бути їй корисним. Вона думала зайнятися управлінням, але, здається, мені судилося допомогти їй зовсім по-іншому». «Джень пощастила», – мовила місіс Вітберн. «Вона вмирала від бажання позбутися Еджвера, і ось хтось узяв і врятував її від проблем». Тепер вона вийде заміж за молодого герцога Мертонського. «Всі так кажуть, його мати через це біситься!» «У мене склалося позитивне враження про неї», – люб'язно зізнався Монтег'ю. «Вона зробила кілька кмітливих зауваг із приводу грецького мистецтва». Я усміхнувся сам до себе, уявляючи, як своїм чарівливим хриплим голосом Джейн каже «так» і «ні». А ще, справді, як чудово, сер Корнер належав до тих чоловіків, для яких інтелект виражався лише в уважному слуханні їхніх власних висловлювань. «Еджвер був диваком, судячи з усього», – сказав Відберт. Гадаю, у нього було чимало ворогів». «Це правда, місьє Поро? запитала його дружина, – «що хтось ударив ножем у самий мозочок». «Щира правда, мадам». Це було дуже ретельно і якісно зроблено, власне, по-науковому. У вашому голосі я вчуваю нотки художнього задоволення, мсье зауважив сер Монтегю. А тепер, – сказав детектив, – дозвольте мені перейти до мети мого візиту. Леді Еджер покликали до телефону, коли вона була тут на вечері. «Мене цікавить інформація саме про телефонний дзвінок». — Можливо, ви дозволите мені допитати ваших слуг щодо цього питання? — Звичайно, звичайно. — Росе, будь ласка, натисніть на дзвіночок. На сигнал відгукнувся Дворецький. Це був високий чоловік середніх років, що нагадував священнослужителя. Сер Монтигію пояснив, що від нього потрібно. Слуга повернувся до Поро з підкресленою вічливістю. — Хто відповів на телефонний дзвінок, коли він пролунав? — почав Поро. Я відповів сер, телефон у ніші біля виходу з холу. А той, хто дзвонив, хотів поговорити з леді Еджвер, чи міс Джейн Вілкінсон? З леді Еджвер, сер. А що точно він сказав? Дворецький на мить замислився. Наскільки пам'ятаю, сер, я сказав алло. Потім голос запитав, чи це Чизік 43434. Я відповів, що так. Потім мене попросили побути на лінії. Потім інший голос запитав, чи це чизік 43-434. І на мою ствердну відповідь він сказав, «Леді Еджвер вечеряє тут». Я відповів, що її світлість саме вечеряє. Голос промовив, «Будь ласка, мені потрібно поговорити з нею». Я пішов і сказав їй це, вона якраз була за столом. Її світлість стала. я показав їй, де телефон. А потім... Її світлість взяла слухавку і сказала, «Алло, хто це?» Потім сказала, «Так, саме так, це Леді Еджер». Я збирався залишити її світлість, та вона покликала мене і повідомила, що їх роз'єднали. Вона сказала, що хтось сміявся і, мабуть, кинув слухавку. Вона запитала мене, чи особа, яка дзвонила, не назвалася. Я сказав, що ні. Ось, власне, і все. Пуаро насупився. Мусіє Поаро, ви справді вважаєте, що телефонний дзвінок якось пов'язаний з убивством? Запитала місіс Світберн. Не можу сказати, мадам, це просто цікава обставина. Іноді люди так жартують, зі мною теж таке було. Це завжди можливо, мадам. Детектив знову звернувся до Дворецького. А це був жіночий чи чоловічий голос? Думаю, жіночий, сер. А високий чи низький? Низький, сер. Обережний і досить чіткий. Він замовк. Можливо, я собі понавигадував, сер, але здається, то була іноземка. Її р було дуже примітне. Дональде, то, виходиться, могли дзвонити шотландці, мовила місіс Світберн, усміхаючись доросла. Той розсміявся, не винен, сказав він. Я був за обіднім столом. Порох знову звернувся до дворецького. Як ви гадаєте? запитав він, чи могли би ви упізнати голос, якби знову його почули. Дворецький завагався. Не можу сказати, сер. Може, й так, гадаю, так. Дякую, друже, дякую, сер. Дворецький кивнув головою на прощання і пішов, тримаючись як пантифік. Сер Мантигію, Корнер і надалі був дуже доброзичливим і грав роль господаря зі старосвітським шармом. Він умовив нас залишитися і пограти в бридж. Я відмовився ставки були більшими ніж я міг собі дозволити. Молодий Рос, здавалося, зітхнув із полегшенням, що хтось зайняв його місце. Ми з ним сиділи і спостерігали, як інші четверо грали. Вечір завершився великим грошовим виграшем поаро і Сера Монтег'ю. Потім ми подякували нашому господареві і пішли. Рос вийшов з нами. Дивний чоловічик, зазначив поаро, коли ми вийшли в в Ніч була прекрасна, і ми вирішили прогулятися до таксі, замість того, щоб викликати його по телефону. «Так, дивний чоловічок», – повторив Поро, «Дуже багатий чоловічок», – промовив із почуттям Рос. «Очевидно, що так. Здається, я йому подобаюся», – сказав юнак. «Сподіваюся, це триватиме. Мати підтримку такого чоловіка багато важить». Ви актор, містер Рос?» Той підтвердив, здається, його засмутило, що ми не впізнали його імені. Очевидно, нещодавно він отримав чудові відгуки за якусь роль у похмурій виставі, перекладеній із російської. Коли ми з Пуаро його заспокоїли, детектив Мимохіт запитав, «Ви знали Карлоту Адамс, чи не так?» «Ні, сьогодні в газеті я прочитав про її смерть передозування наркотиками або чимось іншим, ідіотизм, що всі ці дівчата сидять на наркотиках. Так, це сумно. До речі, вона була дуже талановита. Мабуть, він не був зацікавлений ніким, крім самого себе. «Ви взагалі бачили її виступ?» – запитав я. «Ні, такі речі не зовсім для мене. Зараз усі бажеволюють від такого, але я не думаю, що це триватиме довго». — А, — гукнув Пуаро, — ось і таксі, — він махнув ціпком. — Думаю, я пройдуся, — сказав Рос, — поїду на метро від станції Гаммерсміт, просто додому. Раптом юнак нервово засміявся. — Дивна вона була, — мовив він. — Та, вчорашня вечеря. — Так, нас було тринадцятеро. Один хлопець в останню мить не зміг прийти. Ми не помітили цього аж до кінця вечері. «А хто став першим?» – запитав я. Рос нервово засміявся. «Я», – відповів він. Коли ми повернулися додому, то застали там джепа. є пору. я вирішив просто заїхати і побалакати з вами», – бадьоро промовив він. «Мій добрий друже, як справи?» «Ну, все йде не надто добре, і це факт», – він здавався пригніченим. — Усі може ви зумієте мені якось допомогти? — У мене є одна чи дві ідейки, якими я хотів би з вами поділитися, — сказав Пуаро. — Ви, ваші ідейки, у певному сенсі ви незвична людина. Не те, щоб я не хотів їх чути, я хочу. У вашій чудернацькій голові щось таке є. Детектив досить холодно подякував за комплімент. — У вас є якісь ідеї щодо проблеми? З роздвоєнням леді. Ось що мене цікавить. Мсьє Пуаро, як щодо цього, хто це був? Саме про це я хочу з вами поговорити. Він запитав Джепа, чи той колись чув про Карлоту Адамс. Я чув це ім'я, та зараз не згадаю, де саме. Мій друг пояснив. Вона, це вона робить імітації. Чому ви зосередилися на ній? Що ви на неї маєте? Поро розказав про кроки, які ми зробили, і про висновок, до якого дійшли. Господи, скидається на те, що ви маєте рацію, одяг, капелюшок, рукавички тощо, і світла перука. Мабуть, так і було. Маю сказати, ви молодець, Мсіє Поро, добра робота. Утім не думаю, що щось вказує на те, що її прибрали. Це, здається, трохи неправдоподібним. Тут я з вами не зовсім погоджуюся. Як на мене, ваша теорія трохи фантастична. У мене більше досвіду, ніж у вас. Я не вірю в цього закулісного негідника. Так, здається, Карлота Адамс справді була тією жінкою. Але у мене виникло дві версії. Вона сама вирушила туди, можливо, з метою шантажу, оскільки натякала, що скоро дістане гроші. Вони трохи посварилися, він розізлився, вона розізлилася і вбила його. Маю сказати, повернувшись додому, дівчина була розбита. Вона не планувала його вбивати. На мою думку, спеціально випила за багато ліків. Це був найпростіший вихід. Ви вважаєте, цим можна пояснити всі факти? Ну, звичайно, багато чого ми ще не знаємо. Це хороша робоча гіпотеза з якою можна продовжувати працювати. Інше пояснення полягає в тому, що обман і вбивство ніяк не пов'язані між собою. Це просто добіса дивний збіг. Я знав, що Пуарос цим не згоден, але він лише забелькотів. Звісно, це можливо. А як вам таке? Розіграш сам по собі досить невинний, Хтось про нього почув і вирішив, що він добре пасуватиме до його планів. Непогана ідея. Інспектор мить помовчав і продовжив. Але особисто мені більше до вподоби ідея номер один. А який існував зв'язок між його освітлістю і дівчиною, ми так чи сяк дізнаємося. Пору розповімо про лист в Америку, який відправила покоївка Карлоте Адамс. І Джеб погодився що це могло б стати великою підмогою. «Я негайно за це візьмусь», – пообіцяв він, роблячи позначку в своєму записнику. «Мені більше подобається версія, що міс Адамс і є наша вбивця, тому що я більше нікого не можу знайти», – сказав він, коли відклав записника. Ось капітан Марш, тепер уже його світлість. У нього був чудовий мотив і погана репутація. Завжди у скруті, не зовсім делікатно поводиться з грішми, ба більше він іще вчора вранці посварився зі своїм дядьком. Він сам мені розповів, що позбавляє мене задоволення від цього факту. Так, він теж, ймовірно, добра кандидатура, але у нього є алюбі на вчорашній вечір. Він був у опері з Дортгаймерами, багаті євреї, «Гросвенерсквер», я перевірив, усе в порядку. Він з ними пообідав, пішов в оперу, і вони пішли на вечерю в собраніс. Ось так. А мадемуазель, ви маєте на увазі доньку покійного? Її теж не було вдома. Обідала з якимись кертью-вестами. Її відвезли в оперу, а потім провели додому. Вона прийшла за чверть дванадцята. Так що вона відпадає. Секретарка, здається, в порядку. Дуже ділова, пристойна жінка. Є ще дворецький. Не можу сказати, що він мені подобається. Для чоловіка неприродно бути таким привабливим. У ньому є щось підозріле і щось дивне в тому, яким чином він потрапив на службу до лорда Еджвера. Так, зараз я його перевіряю, хоча й не бачу мотива для вбивства. Немає більше жодних свіжих фактів? Так, один чи два, важко сказати, чи мають вони якесь значення, чи ні. Наприклад, зник ключ лорда Еджвера. Ключ від вхідних дверей? Так, це, звичайно, цікаво. Як я вже сказав, це може означати дуже багато. Або взагалі нічого. Залежить від багатьох факторів. Але, на мою думку, значно важливіший такий факт. Учора лорд Еджвер... Перевів чек у готівку, не надто великий насправді, сто фунтів. Він узяв гроші французькими банкнотами через свою сьогоднішню подорож до Парижа. Ну і от ці гроші зникли. Хто вам повідомив про це? Міс Керол. Вона перевела чек у готівку і отримала гроші. Вона сказала мені, а потім я виявив, що гроші зникли. Де вони були вчора ввечері? Міс Керол не знає. Близько о пів на четверту вона їх віддала лордові Еджверу. Гроші лежали у банківському конверті. Тоді лорд був у бібліотеці. Він узяв конверт і поклав біля себе на стіл. Що ж, безумовно, це дає привід замислитися. Це все ускладнює. Або ж спрощує, до речі, що до рани. Так. Лікар стверджує, це не звичайний складний ножик. «Щось схоже, але інша форма лезе, і він був надзвичайно гострий. Не бритва? Ні-ні, набагато менший». Поаро задумливо насупився. «Новому лордові Еджверу, схоже, подобається його жарт», – зауважив Джек. «Він вважає, що це кумедно бути підозрюваним у вбивстві. Він сам переконався, що ми таки підозрюємо його у вбивстві. Це здається трохи дивним». Можливо, це просто вказує на його розум. Радше на докори сумління, смерть дядька йому дуже на руку. До речі, він переїхав у будинок. А де він жив раніше? Мартін Стріт, Сент Джордж Роуд. Не дуже добрий район. Гастінгс, запишіть це, будь ласка, я записав, хоча мені це було дивно. Якщо Рональд переїхав на Ріджент Гейт, його колишня адреса навряд чи знадобиться. «Я думаю, це зробила та міс Адамс», – сказав Джеб, підводячись. «Прекрасна робота з вашого боку, Мсьєпоро. Лише додуматися до такого. Але, звичайно, ви ходите у театри і розважаєтесь, тому вам спадають на думку такі ідеї, які не сяйнули мені. Шкода, що немає жодного очевидного мотиву, але, думаю, ми трохи попрацюємо і докопаємося до правди». Є одна людина з мотивом, на яку ви взагалі не звертаєте уваги, зауважив плару. Хто це, сер? Джентльмен, що, як вважається, хотів одружитися з дружиною лорда Еджвера. Я маю на увазі герцога Мертонського. Так, я вважаю, тут є мотив, розсміявся Джек, але джентльмени його стану, ймовірно, не скоюють убивств. І взагалі він у Парижі. Отже, ви не вважаєте його серйозним підозрюваним? Ну, мсьє поро, а ви? І засміявшись з абсурдності цієї ідеї, інспектор нас покинув. Наступний день ми провели бездіяльно, а отже багато всього зробив. Він прийшов до нас близько п'ятої вечора. Він був аж червоний від гніву. «Я припустився помилки. Це неможливо, мій друже!» – заспокійливо сказав Пуаро. «Але це так. Я дозволив тому...» – тут він вжив ненормальну лексику. «Дворецькому вислизнути у мене з-під рук». «Він зник?» «Так, утік. А я ще й подвійний ідіот, бо навіть особливо його не підозрював». «Заспокойтеся. Просто заспокойтеся. Вам дуже легко говорити». А ви були б спокійні, якби вас виганьбили в управлінні. О, він слизький тип, уже не вперше тікає, він тертий калач. Джеп витер чоло і мав дуже нещасний вигляд. Мій друг говорив йому щось підбадьорливе, що нагадувало квоктання курки, яка не яйця. Я краще розумів англійський характер, тож налив віски з і поставив перед похмурим інспектором. Той трохи пожвавився. «Ну», – сказав він, – «проти цього я не заперечую». Він почав говорити бадьоріше. «Навіть тепер я не впевнений, що він убився. Звичайно, це погано ось так драпанути, але можуть бути й інші причини. Я вам казав, що зайнявся ним. Здається, він походжав у кілька досить сумнівних нічних клубів, і не для того, щоб розвіятися, а з якоюсь значно химернішою і неприємнішою метою. Насправді цей дворецький і той мерзотник. Це не обов'язково означає, що він убивця. От, власне, можливо, він замішаний у якихось темних справах чи щось таке, але це не обов'язково вбивство». Ні, я більше, ніж переконаний, що це зробила місць Адамс, хоча я наразі не маю нічого, щоб це довести. Сьогодні мої люди оглянули її квартиру, але вони не знайшли там нічого, що могло б допомогти. Вона була розсудливою. Не зберігала жодних листів, за винятком кількох ділових листів щодо фінансових контрактів. Вони всі ретельно зареєстровані та промарковані. Кілька листів від її сестри з Вашингтона, досить простих і поверхневих. Пара старих, добрих, ювелірних прикрас, нічого нового або дорогого. Вона не вела щоденника, її банківська, розрахункова і чекова книжки теж не допомогли. До Біса це все дівчина з взагалі не мала жодного особистого життя. Вона була дуже потайна, глибокодумна, сказав Пуаро. З нашої позиції це погано. Я говорив із жінкою, яка працювала в неї. Нічого. Також я зустрічався з власницею крамнички капелюшків. Здається, вони дружили. А, і що ви думаєте про міс-драйвер? Вона здавалася досить розумною, хоча не змогла мені допомогти. Це мене не дивує. Скількох зниклих дівчат мені довелося розшукувати, і їхні родини та друзі завжди говорять те саме. Вона була милою, ласкавою і не дружила з чоловіками. Це неправда. Це протиприродно. Дівчата повинні дружити з чоловіками. Якщо ні, щось із ними не те. Ця нерозторопна вірність друзів і родичів так ускладнює життя слідчого». Інспектор перевів подих, а я поповнив його склянку. — Дякую вам, капітане Гастінгс, я не заперечую. Ну ось, так завжди, треба ще полювати і полювати. Є близько дюжини молодиків, із якими вона вечеряла і танцювала, але нічого не свідчить, що один із них значив для неї більше, ніж решта. Тут і теперішній лорд Еджвер, і містер Брайан Мартін, кінозірка і ще півдюжни інших, але нічого особливого і конкретного. Ваша ідея, що за нею стоїть якийсь чоловік неправильна. М'сьє Поро, гадаю, ви розумієте, що вона діяла сама. Зараз я шукаю зв'язок між нею і вбитим. Зв'язок повинен існувати. «Думаю, мені доведеться поїхати в Париж. На маленькій золотій скринці було написано «Париж», і минулої осені покійний лорд Еджвер кілька разів їздив у Париж на розпродажі та купував рідкісні речі. Так мені сказала міс Керол. «Тому, думаю, я мушу поїхати туди. Дізнання призначено на завтра. Звичайно, в ньому буде оголошено перерву до пізнішої дати». Після цього я в другій половині дня сяду на пором. Джепе, ви сповнені енергії, я вражений. Так, а ви стаєте ледачем. Просто сидите тут і думаєте. Як ви кажете, використовуєте маленькі сірі клітинки. Це недобре, потрібно брати і шукати. Ніщо до вас не прийде саме. Маленька служниця відчинила двері. Все, містер Брайан Мартін. Ви зайняті чи зустрінетеся з ним? Мс. Поро, я піду, Джеп підвівся. Здається, усі зірки театрального світу консультуються з вами. Поро скромно знизав плечима, і інспектор розсміявся. Мс. Поро, мабуть до цього часу ви точно стали мільйонером. Що ви робите з грішми? Накопичуєте? Я однозначно практикую ощадливість. І якщо ми вже заговорили про розпорядження грішми, як покійний лорд Еджвер розпорядився своїми, усе майно він залишив своїй дочці п'ятсот фунтів для міс Керол, жодного іншого заповіту. Усе дуже просто. А коли було зроблено заповіт? Після того, як від нього пішла дружина, трохи більше двох років тому. До речі, він категорично виключив її із заповіту. Мстива людина! Пробур матьів сам до себе. «Бувайте!» – вигукнув джек і пішов. Увійшов Брайан Мартін. Він був бездоганно одягнений і дуже красивий. Але я подумав, що молодик якийсь змарнілий і не надто щасливий. «Мсьє поаро, боюся, я довго до вас ішов», – винувато сказав той. «І зрештою взагалі даремно забрав у вас час». «Зовсім ні». Так, я зустрічався з леді, про яку ми з вами говорили, сперечався з нею, благав її, але все намарно. Вона навіть чути не хоче про те, щоб я залучив вас до цього питання. Тому, боюся, нам доведеться усе залишити, як є. Мені дуже шкода, дуже шкода, що потурбував вас. Я цього й очікував. Добродушно мовив пару. Е, здавалося, актор-старопів. — Ви очікували цього? — спонтлично запитав він. — Коли ви сказали, що мусите поговорити з вашою подругою, я припускав, що все буде саме так. — Отже, у вас є якась теорія? — Месье Мартіне, у детектива завжди є теорія. Цього якраз і очікують від нього. — Сам я не називаю це теорією. Я кажу, що у мене є ідейка, тобто перший етап. А другий етап – якщо ідейка виявиться правильною, значить я знаю. Бачите, це досить просто. Розкажіть мені вашу теорію, чи то пак ідейку? Мій друг ледь похитав головою. Це ще одне правило. Детектив ніколи не розповідає. То хоча б натякніть? Ні. Скажу тільки, що я виробив свою теорію, Щойно ви згадали про золотий зуб. Браян Мартін витрішився на нього. Я зовсім збитий з повідомив він. Я не можу зрозуміти, дьо... до чого ви хилите? Просто натягніть. Пелару всміхнувся і похитав головою. Краще змінімо тему. Так, але спочатку ваш гонорар, дозвольте мені. Більгієць владно помахав рукою. «Жодного су, я нічого для вас не зробив. Я забрав у вас час. Коли справа цікавить мене, я не торкаюся до грошей. Ваш випадок мене вельма зацікавив». «Я радий», – зніяковіла, – сказав Брайан. Він мав дуже нещасний вигляд. «Ну, – люб'язно мовив Поро, – поговоримо про щось інше. Той чоловік, якого я зустрів на Сходом, часом не зі Скотленд-Ярду». «Так, інспектор Джеп. Світло було таке тьмяне, що я не був упевнений. До речі, він заходив до мене і розпитував про ту бідну дівчину, Карлоту Адамс, яка померла від передозування Вероналом. «Ви добре її знали, міс Адамс?» «Не дуже. Я знав її ще дитиною в Америці. Тут я зустрічався з нею раз чи двічі, але ми не часто бачилися». Мені було дуже прикро почути про її смерть. Вона подобалася вам? Так, з нею було надзвичайно легко спілкуватись. Дуже доброзичлива особистість. Так, я погоджуюся з вами. Думаю, вважають, що це могло бути самогубство? Я нічого не знаю, що могло б допомогти інспекторові. Карлота завжди була дуже потайною. Я не гадаю, що це було самогубство, заявив детектив. Я згоден, набагато імовірніше, що це нещасний випадок. Запала пауза. Потім Пуаро сказав з усмішкою. Е, справа про смерть лорда Еджвера починає інтригувати, чи не так? Вона надзвичайно чудернацька. Вам відомо, чи поліція підозрює, хто це зробив? Бо Джейн уже точно не підпідозрює, чи не так? Поліція дуже сильно підозрює одну особу. Брайан Мартін був схвильований. Справді? Кого? Дворецький зник. Ви розумієте, втеча – це те саме, що і зізнання. Дворецький. Справді ви мене дивуєте. Надзвичайно красивий чоловік. «Трохи схожий на вас!» Він уклонився на знак компліменту. «Звичайно, тепер я зрозумів, чому обличчя Дворецького здалося мені дуже знайомим, коли я вперше його побачив». «Ви мені ластите, зі сміхом промовив актор. Ні-ні-ні, хіба не всі молоді дівчата, покоївки, друкарки, дівчата з вищого товариства». Хіба не всі вони обожнюють мсьє Брайана Мартіна? Хіба існує та? Хто може перед вами встояти? Думаю, багато хто може, сказав молодик. Він різко підвівся. Ну, мсьє Поро, дуже вам дякую. Дозвольте мені ще раз вибачитися за те, що вас потурбував. Він потиснув руки нам обом. Раптом я помітив, що він здавався набагато старшим. У нього був дуже втомлений погляд. Мене з'їдала цікавість. І щойно двері за ним зачинилися, я запитав про те, що мені кортіло знати. Фуаро, невже ви думали, що він повернеться і відмовиться від ідеї розслідування тих дивних речей, які відбувалися з ним в Америці? Гастінг, ви ж чули, що я сказав? Але ж тоді я зробив логічний висновок. Тоді ви повинні знати, хто ця таємнича дівчина, з якою він радиться. Він посміхнувся. і друже, у мене є ідейка. Як я вже казав, вона сяйнула мені після згадки про Золотий Зуб. І якщо моя ідейка правильна, то я знаю, хто ця дівчина, і знаю, чому вона не дозволяє мсія Мартінові радитися зі мною. Я знаю правду про усю цю історію, і ви могли б дізнатися, якби використовували мізки, які вам дав Бог. Іноді мене дійсно спокушає думка, що через свою необережність він оминув вас. Я пропоную не описувати дізнання ані у справі Лорда Еджвера, ані Карлоти Адамс. У справі акторки вердикт був такий – смерть від нещасного випадку – у справі Лорда розгляд було відкладено. Лише заслухали докази опізнання та медичний висновок. Аналіз шлунка показав, що смерть настала не менше, ніж за годину після вечері, можливо, упродовж наступної години, десь між 10 і 11 годиною, мовірніше, ближче до 10. Жоден із фактів, які стосувалися Карлотиного перевтілення, у Джейн Вілкінсон не виплив. Газети надрукували прикмети втікача Дворецького, і загальне враження було, що саме Дворецький є злочинцем. Його розповідь про візит Джейн Вілкінсон сприймалася як нахабна фальсифікація. Про аналогічні свідчення секретарки не згадували. Про вбивство писали у всіх газетах, але суттєвої інформації було мало. А тим часом, як мені було відомо, ДЖЕБ активно працював. Мене трохи дратувало, що Поаро обрав таку інертну позицію. У мене закралася підозра, що це пов'язано з наближенням старості, і вже не вперше. Мій друг шукав виправдання, які не здавалися мені достатньо переконливими. — У моєму віці потрібно берегтися, — пояснив він. — Але, Пуаро, мій дорогий друже, ви не повинні думати про себе, як про старого, — обурився я. Я відчував, що йому потрібна підтримка. Лікування навіюванням – це, наскільки мені відома, сучасна методика. «Ви такі ж енергійні, як і завжди», – ще розказав я. Паро, ви в самому розквіті сил, на вершині своєї наснаги. Якби ви лишень вийшли з дому, то одразу б вирішили цю загадку». Детектив відповів, що вважає за краще вирішити її, сидячи вдома. «Пуаро, але ви не можете цього зробити!» «Це не зовсім правда. Я хочу сказати, що ми нічого не робимо. Джеб робить усе. Це чудово мене влаштовує. Мене це взагалі не влаштовує. Я хочу, щоб ви щось робили. Я теж. Що ви робите? Чекаю. На що? Щоб мій мисливський пес приніс мені дичину?» Відповів Пуаро і підморгнув. «Що ви маєте на увазі?» Я маю на увазі джепа. Навіщо утримувати собаку і гавкати самому? Джеп принесе нам результати тієї фізичної енергії, якою ви захоплюєтеся. У його розпорядженні є різноманітні засоби, яких у мене немає. Дуже скоро у нього для нас будуть новини. Я в цьому не сумніваюся. І справді, завдяки своїй наполегливості інспектор потроху збирав матеріал. Спережа він повернувся ні з чим, але за кілька днів прийшов до нас задоволений собою. «Це повільна робота», – визнав він, «але нарешті у нас щось є». «Вітаю вас, мій друже! Що сталося?» Я довідався, що того вечора о дев'ятій годині світлокоса дівчина здала зберігання портфель у камеру схову в Юстоні. Коли показали портфель міс Адамс, Працівник підтвердив, що це він. Це американський портфель, і він трохи відрізняється. Ах, Юстон! Так, найближче до Ріджент-Гейт вокзал. Безсумнівно, вона поїхала туди, нафурбувалася в туалеті, а потім залишила валізу. Коли її забрали? О пів на одинадцяту. Службовець каже, що забрала та ж леді. Пуарок і і я натрапив на дещо інше. У мене є підстави вважати, що Карлота Адамс була в Лайонс-Корнер-Гаус на стренді об одинадцятій годині. О, це чудово! Як ви про це дізналися? Ну, насправді випадково. Бачите, в газетах була згадка про маленьку золоту скриньку з рубіновими ініціалами. Якийсь репортер написав про це. Він робив статтю про вживання наркотиків молодими акторками. Недільна романтика. Фатальна маленька золота скринька зі смертоносним вмістом. І зворушлива постать молодої дівчини, перед якою відкритий увесь світ. І розмірковання, як і де вона провела свій останній вечір, як вона почувалася і так далі, і таке подібне. Ну, здається, офіціантка з... Корнер Корнергауссу прочитала це і згадала, що леді, яку вона обслуговувала того вечора, тримала в руках таку скриньку. Вона згадала, що на ній були ініціали К.А. І вона розхвилювалась і почала розповідати про це усім своїм друзям. А раптом газети щось дадуть їй за це. Невдовзі про це дізнався молодий журналіст, тож у сьогоднішній івнінг-шрік буде хороша слізлива стаття. Останні години талановитої акторки. Очікування на чоловіка, який так і не прийшов. І хороший шматок про інтуїцію офіціантки, яка відчула, що з її сестрою по крові щось не так. поро, ви ж знаєте, що це буде за писанина? І як ви так швидко про це дізналися? О, ну ми в дуже хороших стосунках з Івнінгшрік. Я дізнався про це, коли... Особливо митикуватий молодик спробував вивідати в мене новини про дещо інше. Тож я одразу помчав у Корнер Гаус. Так, саме так усе й повинно робитися. Мені стало жаль Пуаро. Ось джеб із новинами з перших уст, хоча цілком, можливо, тут відсутні цінні деталі. А от мій друг безтурботно задовольняється не надто свіжими новинами. Я зустрічався з тією дівчиною, теж не думаю, що можуть бути якісь сумніви. Вона не змогла впізнати фотографію Карлоти Адамс, але потім сказала, що не роздивилася обличчя тієї леді детально. Ще вона сказала, що та леді була молода, темно-коса і струнка, а також дуже добре одягнена. На ній був один із нових капелюшків, о, якби жінки трохи більше дивилися на обличчя і трохи менше на капелюшки. «Обличчя міс Адамс не просто розгледіти, заперечив Пуаро. «Воно ставало різним, змінювалася, мов рідина». Гадаю, ви маєте рацію. Я про це не думав. Леді була одягнена в чорне, як сказала дівчина, і у неї з собою був портфель-дипломат. Дівчина це зауважила». Оскільки їй здалося дивним, що така добре одягнена леді носить із собою такий портфель. Вона замовила омлет і каву, але дівчина думає, що вона просто вбивала час і на когось чекала. Леді мала наручний годинник і постійно дивилася на нього. Коли офіціантка підійшла, щоб дати їй рахунок, то помітила скриньку. Леді витягла її з сумочки, поставила на стіл. І дивилася на неї. Вона відкривала і закривала кришечку. Мріливо всміхалася. Дівчина роздивилася скриньку, тому що вона була така прекрасна. Я теж хотіла б мати золоту скриньку з рубіновими ініціалами на ній, сказала вона. Мабуть, сплативши рахунок, міс Адам ще якийсь час там сиділа. Потім нарешті вона ще раз подивилася на годинник, здалася і пішла. Пуарон насупився. «Це було побачення», – пробормотів він. «З кимось хто не прийшов». Цікаво, пізніше Карлота Адамс зустрілася з цією людиною, чи не зустрілася, пішла додому і спробувала зателефонувати їй. «О, як шкода, що я цього не знаю, як шкода! Месье Пуарон, це ваша теорія, таємничий чоловік за кулісами». Цей чоловік за кулісами міф. Я не кажу, що дівчина ні на кого не чекала. Це можливо. Можливо, вона домовилася про зустріч, щоб побачитися з кимось після того, як справа з його світлістю була б успішно вирішена. Ну ми знаємо, що трапилося вона втратила голову і заколола лорда ножем, але вона не з тих, хто надовго втрачає голову. На вокзалі. Карлота змінює зовнішність, бере валізу і йде на побачення. А потім у неї настає те, що називають реакцією. Дівчину охоплює жах від скоєного. І коли її друг не приходить, це її добиває. Можливо, це хтось, хто знав, що того вечора вона збиралася на Ріджентгейт. Вона відчуває, що гра скінчилася. Тож дістає маленьку скриньку з вероналом. Передозування... І все закінчиться. У будь-якому разі її не повісять. Це зрозуміло так само, як і те, що у вас на обличчі ніс. Рука мого друга, невпевнено, потяглася до носа, потім його пальці опустилися на вуса, він із гордим виразом ніжно їх погладив. Нема жодних ознак існування загадкового чоловіка за кулісами, уперто наполягав Джеб. У мене немає доказів зв'язку між нею та його світлістю, але вони будуть. Це тільки питання часу. Маю визнати, я розчарований щодо Парижа, але дев'ять місяців тому – це доволі давно. Моя людина робить там запити. Щось може ще прояснитися. Здогадуюся, ви так не думаєте. Ви вперті на всю голову, самі знаєте. «Спершу ви образили мого носа, а тепер мою голову?» «Це мовний зворот», – заспокійливо сказав інспектор. «Не ображайтеся». «Відповідь на це», – вставив я, – «така, не ображаюся». Порос пантелично позирав то на мене, то на джепа. «Будуть якісь накази», – грайливо поцікавився інспектор уже на порозі. Мій друг вибачливо йому всміхнувся. «Наказів немає». «Пропозиція є». «Ну, яка?» «Кажіть». «Пропозиція – обійти всі таксі. Знайти того, хто увечір убивства взяв пасажира, або, ймовірніше, двох пасажирів. Так, двох пасажирів. Від району Ковент-Гарден до Рідженгейт. Це було, мабуть, десь за 20 хвилин до 11-ї». пильно подивився. У нього погляд був розумного терьєра. «А що, це ідея, ж? сказав він. «Добре, я це зроблю. В будь-якому разі це не зашкодить, а ви іноді знаєте, про що кажете». Не встиг він піти, як пору підвівся і заходився енергійно чистити свого копелюху. «Мій друже, нічого мене не питайте. Краще принесіть мені бензину». Вранці шматочок омлету впав мені на жилет. Я приніс. Цього разу, сказав я, не думаю, що мені потрібно щось запитувати. Це здається досить очевидним. Але як гадаєте, це справді так? Мій друже, на даний момент я зайнятий виключно своїм одягом. Ви пробачите, якщо я скажу, що ваша краватка мені не подобається? Це гарна краватка, заперечив я. Можливо, колись була. Відчувається, що вона така ж стара, як і я. На що ви досить люб'язно звернули мою увагу. Благаю вас, візьміть іншу, а також почистіть свій правий рукав. Ми йдемо до короля Георга? – саркастично запитав я. Ні, але сьогодні вранці я побачив у газеті, що герцог Мертонський повернувся в Мертон Мертон-хаус. Наскільки я розумію, він елітний англійський аристократ. Хочу виказати йому своє шанування. Соціалістом Пуаро точно не був. Чому ми їдемо до герцога Мертонського? Я хочу зустрітися з ним. Це було все, що я зумів витягнути з нього. Коли моє вбрання нарешті було достатньо гарним, щоб задовольнити критичне око Пуаро, ми вирушили. У Мертонгаусі Лакей запитав мого друга, чи йому призначена зустріч. Той відповів, що ні. Лакей узяв візитку і незабаром повернувся й повідомив, що його світлість дуже шкодує, але сьогодні вранці він дуже зайнятий. Пуаро відражав всім у крісло. «Дуже добре», – сказав він, – «я почекаю. Якщо треба буде, я буду чекати кілька годин». Однак у цьому не було необхідності. Ймовірно, щоб якомога швидше позбутися настерливого гостя, Пуаро запросили зустрітися з джентльменом, якого він так прагнув побачити. Герцогові було близько 27 років. Його вигляд не вражав. Чоловік був надто худий і хворобливий. Він мав тонке волосся незрозумілого кольору, що почало випадати біля скронь, невеликі озлоблені вуста та невиразні мріливі очі. В кімнаті було кілька розп'ять і різні твори мистецтва на релігійну тематику. На широкій книжковій полиці не було нічого, крім богословських праць. Цей чоловік значно більше скидався на недолугого молодого галантерейника, аніж на герцога. Він, наскільки мені було відомо, отримав домашню освіту, оскільки був дуже слабкою дитиною. Це був чоловік, який з першого погляду закохався у Джейн Вілкінсон. Це було надзвичайно неймовірно. Він був педантичний і зустрів нас дуже вічливо. «Ви, напевно, знаєте моє ім'я?» – почав було Пуаро. «Воно мені незнайоме. Я вивчаю психологію злочинів». Герцог мовчав. Він сидів за письмовим столом, Перед ним лежав незакінчений лист. Він, не терплячи пастукував ручкою по столу. — З якого приводу ви хотіли зі мною зустрітися? — холодно запитав він. Детектив сидів навпроти нього спиною до вікна. Герцог сидів лицем до світла. Зараз я займаюся розслідуванням обставин, пов'язаних зі смертю лорда Еджвера. Жоден м'яз на стомленому, проте, наполегливому обличчі аристократа, не здригнувся. Справді, я не був із ним знайомий, але вигадаю, у знайомі з його дружиною, з міс Джейн Вілкінсон, чи не так? Так. Ви знаєте, що у неї був серйозний мотив бажати чоловікової смерті? Нічого такого я не знаю. Е, ваша світлосте, дозвольте вас прямо запитати. Ви незабаром збираєтеся одружитися з міс Джейн Вілкінсон? Коли я з кимось озаручуся, про це буде оголошено в газетах. Я вважаю ваше запитання.